Затикаюся, можеш вирахувати. десь сім чи вісім сотень зелених буде. А решту віддай мамі і сестрі. Думав хату собі поставити. Але та хата, що ви мені уготовили, і ламаного гроша не варта. Зробиш, як я прошу. От і все, раптом подумав Геннадій, дивлячись у безнадійні, тепер майже порожні віхотеві очі. Все, блін, програв Морс, як останній босяк. Він вистрілив у очі свого колишнього вже охоронця, наче справді у порожнечу, у безодню, до якої навіть куля не долетить. Тільки каркнула сполохана пострілом самотня ворона. Він і в неї вистрілив. А стріляв, наче б, у себе, тільки у ворону не влучив, а віхот похилився і впав знівченим обличчям у пожухлу осінню траву. Геннадій не здивувався, якби наступної миті отримав кулю від своїх поплічників. Вони, як і всі в їхньому середовищі, не любили слабких і невдах. Він же програв. Програв невидимому ворогу, який міг бути ким завгодно. Навіть одним із тих п'ятьох, котрі стояли трохи звіддалік у нього за спиною. «Я мусив тебе вбити», – подумав, дивлячись на мертвого віхотя. «Мусив, бо то мій останній шанс. Моя соломинка перед цими ідіотами». І він повернувся і пішов до них. Спинився за кілька кроків. Зиркнув важким свинцевим поглядом. «Го, вони добре знали цей позирк. Може, ще хтось захоче продатися, як віхоць? І пішов до своєї машини. Вони, звісно, не знали, що насправді сказав йому віхоць. Нехай думають, що признався, що назвав ім'я його ворога. Нехай, зрештою, нічого не думають. Але в цьому теж його хоча б тимчасовий порятунок. Вони пішли за ним і вже біля машини Вітан запитав. «З віхотем що робити?» «Що робити?» Геннадій подивився так, наче вітан спитав, «Чи їм бува не підсмалити мертвого віхотя на вогнищі?» «Пістолета в руку вклади. Знайдуть, то застрелився, яке діло, хоча почекай». Він подумав, що це ж територія не міста, району, а там справу можуть розслідувати районні менти, з якими менше знався. «Відвезете до Полівська, десь ближче до Віхотевої хати викинете. Все!» Смерть Віхотя, ясне діло, визнали самогубством. Та жулька посвідчила, як і короб, що він переживав через опіки, що обличчя, мовляв, буде спотвореним, болю не переніс, от і застрелився. Насліди катування, звісно, ніхто уваги не звернув і не міг звернути. Доки він Морс був Морсом, авторитетом, до того ж другом Вені Брея. Та відчуття поразки з того самого дня, як він застрелив свого охоронця, не покидало Геннадія. Будинок у царському селі відбудовувався, ставав ще ліпшим, ніж був. І він замовив для нього найдорожчі меблі, люстри, паркет, геть усе, що треба, за останнім криком моди. Та він уже знав, звідкись знав, перечував, і дедалі настирливіше, що всі старання даремні, що знову спалять, невідомо як і невідомо коли, але спалять неодмінно. І коли це станеться вдруге, то вже неодмінно його зіштовхнуть з цієї висоти, на якій був. У найгіршому випадку просто б'ють, або він перейде у розряд тих, з ким перестануть рахуватися братки – Влада і ті, хто від нього залежав. Тоді йому зможуть пригадати всі давні гріхи і впекти на скількість років, якщо не на назавше. Ні, він не мав наміру здаватись. І він хотів боротись до останнього. Але з ким? Він так і помстився тим, на кого мав зуба, чи хто тримав зло на нього самого. За два місяці загинув браток Саня Сірий, з яким у Геннадія колись був серйозний конфлікт. Потрапив у аварію і хоч вижив, та будь геть був геть паралізований бізнесмен Петро Васьковський, який свого часу вийшов з-під даху морса.